Під ялинкою стоїть піп. Його хрест блищить на фоні чорного одягу. Як ніж в руках убивці. На третій – якась кімната. Не ця. А шкода. Тоді б я гепнувся у глибокому запамороченні. А Лора Палмер, яка лазить по картинах, взагалі з'їхала би з без глузду. Де червона завіса? Де підлога? що кудись поспішає. Декарлик. На четвертій – стандартна модель європейського міста. Абсолютно невідомо, якого саме. Під жіночими грудьми висить гіпсовий янгол, що вчепився за стіну і ці груди вухами. Вуха в нього гострої форми. Не знаю, про що він при цьому думає. Поруч – Розміщено годинника у формі клинового листа з написом Торонто. О. Я там був. В одному куті бюст Катерини Другої. В іншому Феміда. Вона тримає терези в одну шальку накидано кубку скрипок та один маркер. І ще тут є три світильники. Зі стелі спускає щупальця люстра. Вона схаже на медузу, в якій багато пик-дзвіночків. Пики надзвичайно запелюжені. У кутку сумує бра. Воно не здужає. З носа йому звисають донизу кришталеві шмарклі. А за пластиковою дошкою, чимось нагадує Мольберт, але це вже занадто, яку прикрито жіночою хусткою в чорно білі абстракції, можна побачити місцевого аскета. Світильник у стилі Ікеа, котрий, судячи з виразу плафона, не може досить второпати, як його сюди занесло. Коли Петро Андрійович нарешті з'являється, скидаючи на тонкі руки секретарки шкіряне пальто, я впадаю в прострацію і зовсім не знаю, про що з ним маю говорити. А ще гірше – я не розумію, про що з ним можна говорити взагалі. Воно поруч. Лоскоче жіночі груди. Вуха Янгола червоніють від люті. Годинник, каже воно. О, я бачу, ви бували в Канаді, показує я на годинника з написом Торонто. І ледь стримуюся, щоб не додати у лавці, де все продається за один долар. Тому що саме там я бачив такий годинник. Він дарує мені широку посмішку. Мабуть, про Канаду це я класно придумав. Що й казати. Є в мене хист спілкуватися з такими от бовдурами. З тим же успіхом я міг розпочати розмову з о, я бачу, ви були на Троєщинському ринку. Килим. О, я бачу, ви були в метро на площі Льва Толстого. Серветка з трояндами, вазочка. О, я бачу, ви відвідували елітний меблевий салон. Стільці, стіл. О, то ви не цураєтесь візитів на господарський ринок на Петрівці? Люстра, бра. О, та ви знайомі з усіма цими ідіотськими малярами картини. Але все це абсолютно не те у порівнянні з доречним, талановитим, так, запитанням про Канаду. Ми сидимо за прикрашеним мозаїкою столом. Мені знову пропонують обрати напій. Я обираю чай знаючи, що він огидний. Але маю всі підстави думати, що кавою тут я неодмінно отруюся. Петро Андрійович, мабуть, теж знає особливості тутешнього чаю, бо йому приносять мінеральну воду та склянку. Цікаво, чи додасть мені балів, якщо я схоплю пляшку, нальлю трохи в склянку, а сам питиму з горла? Не додасть. Тому я дивлюся чаєм, бо горло зашерхло, як жіночі груди на картині. Знаєте, ви мені подобаєтеся. Ще А потім ви володієте мовами, це дуже в дусі часу, розумієте? Я не розумію, до чого тут моє володіння мовами? і як воно перетинається з духом часу. Але я киваю, а тож я розумію, ага. Він каже, що завтра відведе мене в одну дуже поважну державну структуру і покаже своєму відносному приятелю. Ми з ним іноді граємо в шахи. Мені цікаво, як він може грати в шахи? Людина, котра так прикрасила свій власний кабінет, мусить нудьгувати від білих і чорних фігурок, а ще більше – від білих і чорних квадратів. Мені туди необхідно влаштувати свою людину. Він підморгує мені. Цим він дає зрозуміти, що на мене вже вдягнуто ошейника з іменною биркою. Служити? Вав-вав-вав. Завтра він буде чекати мене у своєму кабінеті о 8.00. Ох, ненавиджу рано вставати. Мені здається, що його шаховий партнер міг би пережити, якби я заявився до нього, скажімо, об 11.00. Ті, хто захоплюється шахами, мусять бути неспішними людьми, бо куди від них зможуть утекти шахи. А куди від таких Петро Андрійовичів можуть утекти люди?